ээ वाजдойм на либрин навектуд ул ислам анлуасит ул исламит т авторитет имам шейхул ислам мухаммад ибн абдул вахаб э рахимахулла ямит анлуаси и катерт ку кафан автори рахимахулла ар рабиъ думфан и катерт анлуаси и катерт мен атакад ан гайр хади ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям akmandu min hadiyhi do thot kush beson se udhzimi i di dikuj tjetër është më i mirë ose më i plot se udhzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi ose beson se gjykimi uh, i tjetër kujt është më i mirë se gjykimi i tij sallallahu alaihi wasallam këllevi fadhi l hukmat tawagith ala hukmih demthan se si jba nata qe i japin perparsi ligjeve ose gjykimeve te tagutve perpara gjykimit te pejgamber ose ligjit te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fe huwa kafir demthan njeriu i till es kafir shpjegimi i kti i ksa i pjesa demthan i kyte fjalve te autorit rahimahullah pra do që u bazon në shpjegimin e Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafidhahullah thotë shpjegimi i këtyre fjalëve është në disa aspekte aspekti i parë duhet ta dish do të thon duhet ta dim se uh, fjala e tauhidit ose dëshmia e tauhidit uh, ndaptohet mbi dy still dy stylla Më vë histori. E para shahad shahade ose dëshmia, en la ilaha illa allah, do të thotë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Dhe e dyta, dëshmia se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Ëh Kjo pjesa e dytë Se pengameli sallallahu aleyhi ve sellem është t'i dërguar i Allahut Dëmë thënë kjo pjesë Shahedetit ose dëshmis Kanë fol djetart për të se Qfar kuptimi ka Shekhu l-Islami bëndhejmi E ka shpjegu Duk e duke than Tësdiquhu Wa taatuhu Wa t-tida'u shëriatihi Dëmë thënë Qka do thotë se Ti dëshmonë se Muhammedi është t'i dërguar i Allahut, ose si plotsohet kjo dëshmi, ose qka kërkon kjo dëshmi, thot, ti besohet ati, më thëmë ti besosh për nga meri sallallahu a nësillem, ti bindesh ati dhe të ndjekësh shëriatin e ti. Edhe Shekhu L'Islam Muhammed Ibn Abdil Wahab, rahimehullah, e ka përmendë, kuptimin e fjales dëmë thënë e dëshmi se Muhamedi është i dërguar i Allahut në librin e shkurt që e kemi mësu maherët që quhet El Usulut Thelathe ose tre, tre bazët ose tre femelet. E kemi përmenda ty dhe kemi shpjegu si ka thënë dëthët fjallët e shekhu të rahim e Allah janë ma wa ma'na shahadët e në Muhameda Rasulullah dëthët dëme thënja ose kuptimi i dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Allahut është pata tu hu fi ma amar, do të thonë bindja ndaj tij në çdo gjë që urdhron, e largimi ose braktisja e çdo gjëje që ai ka ndaluar, besimi në çdo gjë që ai ka treguar, do të thotë që kanë lajmëru për lajmet e popujve të kaluar ose për lajmet e ndodhive të ardhshme që do të ndodhin do thot këto treja dhe katërta wa alla yu'badallahu illa bima shar' do mthanë vetë të mos adurohet Allahu në asnjë mënyrë përveç asaj që e ka ligjësuar do mthanë Allahu që e ka bërë të ligjshme përmes sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe kët do thotë kemi shpjeguar dhe rsua ti e kemi, kemi lexuar komentimin e sheh Muhammed Eman al-Jami Rahim e Allah Pra nuk pe përseritim shpjegimin e këtyre fjalve Vetëm kjo është si rikujtim Duhet gjithashtu të mos harrohet Se edhe dëshmija Se Muhamedi është i dërguar i Allahut Ka kuste Edhe ato kuste janë të njajta sikur kustet E fjales La ilaha illallah Të më thënë ato kuste që kërkohen Që dëshmija se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allah, nuk ka ta dhuruar të drejt ose me të drejt përveç Allahut, kërkohen kushte që ajo dushmit jetë e plot ose e pranuar prej njeriut. Të njët atë kushte vlen edhe për dushmin se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem është i dërguar i Allahut. Njerëzit për para dërgimit të pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Kanë qenë në injarancë, në ersirë, në verberi të madhe Si që ka thanë në Shekhu l'Islam Ibn Temje, Rahimahullah, në librin e ti Iktida us siratil mustekim Thot, dhije se Allahu i lartësuar E dërgoj Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Pas një mungeset madhe të Pejgamber, është të dërguarve. Do thot mes Isa iselatu vesselatu wassalam dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka pas një periudhë të gjatë ku nuk ka pas pejgamber. Dhe në atë periudhë Allahu i ka urryer të gjithë njerëzit, të gjithë banorët e tokës, arabët dhe jo arabët. Përveç një pakicë prej pasuesve të librit, prej ahlul kitabit. Domthon të cilët e, kanë mbetë në një farë mënyre ose në një pjesë kanë mbetë në fenë e Ibrahimit alayhisalatu wassalam ose në fenë e Musait ose në fenë e Isait alayhi salatu wassalam, që është fe e njëjtë, domthonë nuk ka dallim në besim. E thot përveç atyre, pothuaj të gjithë njerëzimin Allahu e ka urryer për çak, domthonë dë devimit madh që u kanë dodhë. Edhe këta ehlul kitab, shumica e tyre, ose pëthuese të gjithë, kanë vdekë e, për para ardhjesë për nga meritë, sallallahu aleyhi vësallam. Dëmë thënë, nuk kanë betë askush që është pëthuese, nuk kanë betë askush që ka, që ka qenë fejnë e pastor. Edhe në atë ko, thëtë njerëzit kanë qenë dy grupe, ose njeri që jestë mbaj, jestë mbajt librit, do të thënë ka qenë i kapur për librin e Allahut. Mirë, po ai libri i Allahut ka qenë i ndryshuar ose i abroguar. Edhe feja e Allahut ka qenë pothuajse e humbur. Një pjesë e asaj feje që ia ja ka zbrit Allahu pejgamberëve të mëparshëm, ka qenë e lanë, e braktisur, një pjesë ka qenë e panjohur. Do të thënë ka humb deturia për ta. <coughs> Dë më thënë, ky ka qenë njeri loj i njerëzve. Loj tjetër kanë qenë njerëzit që nuk kanë ditë liber, nuk kanë pasë liber, siç kanë qenë araptë dhe shumë popuit të tjerë, të cilët kanë adhuru ato që atyre ju kanë pëlqytë. Dë më thënë, kanë adhuru të adhuruartë të ndryshëm, që ja u kamar mendja se ato i bëjnë dobi, ose ja u kamar mendja se është mirë të adhuruen ata, Si që, si që janë, dëmë thënë, yjet, ose idhujt, varet, e, skulpturat, edhe të njajshme Edhe thot, i bëntejmija, rahimehullah Dhe të natëko, njerëzit kanë qenë një, në inërancë të madhe Edhe kanë pasë disa fjalë të cilat i kanë logaritë për diturit Por ato kanë qenë inërancë Edhe disa vepra që i kanë bë Dhe ata i kanë logaritë për të mira Dhe të që i kanë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Pa ta kanë qenë prishje dhe shkatrim Edhe më izgjuari pejtyre e, Ose aj që më shumë ka pas diturit prej njerëzve në të ko Ka qenë aj që ka pas pak diturit prej asaj që kam bet Në trasigimi prej pengamerve e, Dhe atë diturit që e ka pas dhe më thënë i është përzi Aty se qka është hake dhe qka është batil Edhe prej asaj pak diturit e dhe më thënë ka pas prakt faq vepra të cilat kanë qenë të liçme, kurse shumica kanë qenë të shpikura, do të thonë bidata që i kanë nxjerr pas vdekjes së pengamërvë. Do thotë në këtë gjendje ku njerëzimi ka qenë kështu në errësir, edhe në devijim, në të thelluar në shirke an bidat, edhe larg prej rrugës së Allahut, atëherë Allahu thotë ibn Temia, vazdon Allahu i udhëzoj njerëzimin me bereqetin e për nga merlëkut të Muhamedit sallallahu aleyhi wa sallem, edhe përmesa përmes saj që aj e pruni e solli, dëmë thënë që janë argumentet dhe udhëzimi. Edhe kjo udhëzim, dëmë thënë është vështir që ta përshkruje njeri u që mundohet ta përshkruje, ose është vështir, dëmë thënë është përmi njohjen e si cilit njohës. Pastaj vazdon thot Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me fenë Islame, e cila është rruga e drejtë dhe i obligoi të gjithë njerëzit, do të thani i obligoi të gjitha krijesat që lutën Allahut, të luten Allahut, ti udhëzoj në atë rrugë të drejtë çdo ditë në secilin namaz të tyre. Edhe e përskroi këtë rrugë se është rruga e atyre të cilëve Allahu ju ka dhënë mirësi si që janë pengamerët të sinqertit, shëhidet dhe vëpërmiret. Edhe nuk është rrug e atyre ndajtë cilve Allahu është i hithrum, e asë rruga e të devijuarve. Do thotë, këto janë shkurtimisë që e përshkrun i bëntejmija, rahimehullah, kohën për para ardhjes Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, edhe udhëzimin që e ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala për mes të dërguarit të ti Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam si qka ardhë në hadith që transmitohet imam Bukhariu sahil Bukhari nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiallahu anhume ku të regon du më thënë si është përshkruajt Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam në Teurat edhe i të regon disa cilësi edhe thot eh edhe do të them për kur flet për cilësinë e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam mban fundat dhe Allahu nuk do ta marrat, do të them nuk do ta nuk do të vdes Muhamedit sallallahu alejhi wasallam hatta yuqima bihil millatal auja, do të, të them deri sa ta drejtoj, eh fen e, e strëmbruar, do të them feja që ishte strëmbur, nuk do të vdes Muhamedit sallallahu alejhi wasallam derisa të drejtohet ajo faqul la ilaha illa allah domethan dhe njerzit te thon la ilaha illa allah nuk ka ta adhuruar te drejt per ves allahut e ve thot fa yaftahu bihi ayunan umya demthanave me at me muhammedin sallallahu an selam allahut do ti hap syte verbruar wa adanan thumma ada veshet e surdhrua e surdher wa quluban ghulfa e zemrat e vulosura Do thët me ardhjën e pengamerit sallallahu aleyhu sallem Pra do të hapen syte shumë njerëzve që i kanë qenë të verbruar dheri atëher Dhe do të ju hapen veshët që i kanë pas të shurdher Edhe zemra që i kanë pas të vullosura Dhe ashtuës se Muhamedi sallallahu aleyhu sallem nuk ka vdek Dhe më thënë Allahu nuk e mori deri sa u plotësuk jo Dhe më thënë deri sa u drejtua feja Dhe deri sa u pastrua adhurimi që ti drejtohet betëm Allahu të sëfëhanahu wa ta'ale Do thët kjo është si pike parë që duhet të, të dihet në lidhje me udhëzimin e Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem Duhet të kuptohet se kjo është dhënti e madhe që Allahu ja ka dërgu njerëzimit për të shpëtu prej asaj ersire edhe asaj njeronce edhe ati devimi të madhë në të cilin kanë qenë Pika e dytë Osa aspekti i dytë i shpjegimit këtij në fjalëve të autorit rahimahullah, thot, ka thënë Ahmed ibn Hambal rahimahullah, siç e ka transmetuar i biri i ti, tij Abdullah ibn Ahmed në librin e tij pyetit, domethënë pyetjet që ja ka bërë babës vet. Ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, e kam shikuar Kur'anin edhe kam xheth Bindjen da i pengamerit sallallahu aleyhi sallem Në 33 ajete Dëmë than uh, Urdri Ose nëzitja Ose porosia Për të ju bind Pengamerit sallallahu aleyhi sallem Edhe paralajmrimi kunder Ati që e kundrështon Edhe kërcnimi për Dëmë than atë kundrështim Da i fes fe, ose rrugës Pengamerit sallallahu aleyhi sallem Thot imam Ahmeti se i ka gjithë në 33 ajete. Pastaj, Abdullah ibn Ahmet i ka përmend, dhe më thonë, shumicën atyre ajeteve. Ibn Kaimi, rahimahullah, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhru robrit e ti që ti binden për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, ta ndihmojnë, ta respektojnë dhe ta madhrojnë, ta duanë dhe ëë do të thënë e, i ka urdhëruar të jem, do të thënë në këtë mënyrë të bindur nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, çetë japin çdo gjë për ta ndihmuar atë në rrugën e tij, ta respektojnë dhe ta madhrojnë atë dhe ta duan. Edhe ka thënë edhe gjithashtu të realizojnë obligimet që i kanë ndaj tij sallallahu alejhi dhe sellem. Pastaj ka thënë se Allahu i ka mbyllë të gjitha rrugët për në xhenetin e tij dhe nuk ka mundsi njeriu ta arrin në xhenet përveç se përmes rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë xheneti nuk ka mundsi të shkohet përveç duke e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo rrugë tjetër arrin në derë të mbyllur. Gjithashtu ka thënë Ibn Kayyim rahimahullah, "Açsa e person njeriu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Aqë do të këtë krenari fitore ose ndim pre Allahut dhe shpëtim e, Gjithashtu aqë sa e pason pëngamerin sallallahu aleyhi vësallem Do të këtë udhëzim në dunja dhe për në akhiret Sëpse Allahu i lartësum e ka kushtëzu ljumëturin e dunja dhe akhiretit Me pasimin e pëngamerit sallallahu aleyhi vësallem kurse si rezultat i kundërshtimit të pengamerit sallallahu ane sallem, e ka pru dëmë thonë dëshprimin në dunja dhe akiret. Pra ndaj ka thonë, atyre që e pasojnë pengamerin sallallahu ane sallem, Allahu ju ka prëmtu udhëzim, siguri, shpëtim, fitore, krenari, mbrojtje, mitësim edhe afrim, e kështu me radë, dëmë thonë, për, përkrahje dhe ndim, dhe e jetë të lumtur në dynjën e axhiret. Do thotë çka, du, çka duhet çka duhet të kërkojë njeriu tjetër e pas kësaj. Do thotë të gjitha mirësitë e dynjasë e axhiretit janë në pasimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe kundërta, do më thonë çdo e keq që është në kundërsimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kjo sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pozit shumë të lart në mesin e krijesave do të te Allahu i lartsu. Prandaj <tëllit> aleikum selam. Prandaj edhe pasuesit e tij gjithashtu kanë pozit të lart, kurse kundërsuesit kundërsuesit e tij janë të poshtruar dhe të ulur. Ka fani ibn Kayyim rahimahullahu gjithashtu në librin e tij El Fawaid tot pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka plotësuar pozitën e nevojës e, ndaj Allahut. Domethën ai në mënyrën më të mirë e ka realizuar atë që është domethën që është urdhëri secilës për secilën krijesë çete tregohet i nevojshëm për Allahun. Edhe i ka bëj ba badetët në mënyrën më të përsosur. Për uljen e ka pas mënyrën më të përsosur do të them gat të gjithë krijesat. Pra ai ka plotsu pozitën e nevojës ose varfërisë për Allahun subhanallahu teala. Dhe me me këtë i ka bë, i ka obliguar do të them të gjithë krijesat që të kenë nevojë për të, për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Ë nevoja e njerëzve për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem në dunià fot, e bën e ajimi, është më e madhe se sa nevoja për Usqim për pije edhe për airin Me të cilin, dëmë thënë, një qëndron jetëa e trupit Dothët, nevoja për njohje në pengamerit sallallahu alen sëllem Edhe për pasimin e sunetit e ti është më e madhe sësa ke nevoj për usqim në gjendjen më të madhe të uris Edhe së më e madhe sësa ke nevoj për uj në gjendjen e etjes më të madhe Edhe nevoja, dëmë thënë, për pengamerit sallallahu alen sëllem është më e madhe se sa nevoja për ajrin kur je në në momentin më të ngushtë dhe më më, më të shtypur. Do thotë kjo është për ndëmundja. Pra nevoja për ta mësuar sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selamu dhe udhëzimin e tij është më e madhe se çdo nevojë tjetër. Kurse për ahiret, ku sfaqet nevoja e krijesave për pejgamberin sallallahu alejhi dhe selamu Tho t'i mënkajimi shfaqet aty kur njerëzit do të shkojnë të kërkojnë shefat prej pengamerve të ndryshëm që të ndërmjëcojnë të Allahu që t'ja letësoj e gjendje natyre dëmë thanat situat kur i gjithë njerëzimi mblidhet për logari edhe se cili pengamer largohet edhe nuk e të anonat të të tyrë edhe i vetëmi që ndërmjëcon për ta është Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem edhe aja është ai cili kërkon të hapet dera e xhenetit. Domthon, në botë ka nevojë njerëzit që ta mësojnë udhëzimin e tij për të udhëzuar në rrugën e drejtë, edhe në ahiret do të kenë nevojë. Domthon, ajo është ndërim për Allahut subhanahu wa taala se vetëm ai do të jetë ndërmjetësues për të gjithë njerëzimin. Ë, gjithashtu ka thënë Ibn Kalimi në Zadul Maad, ë, pasi Dëmë thënë pasi e kuptojnë për këtëjnë e fjalëve tjera që janë, dëmë thënë, argume, argumentet për të eksistojnë në kuranë e sunetë dhe sëqarimi bukur i djetarve të regon rëndësin e pasimit pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Thëtë, kjo fjalë të regon, dëmë thënë, si rezultat i kësaj njëhurije. Thëtë, pasi lumëturia e robit, në dunja e në khiret, në varet nga Pasimi udhëzimit pëngamerit sallallahu aleyhi vesellem. Atëher, se cili që ja do të mirën vetës, edhe do, dëmë thënë, që të shpëtoj, edhe do të jeti lumëtur, e ka obligim që të amësoj udhëzimin e pëngamerit sallallahu aleyhi vesellem, edhe jetën e ti, gjendjet e ti, e kështu me radhë, me të cilë, dëmë thënë, me atë dituri, që të dale prej grupit të i njërandve qështu, dhe më thënë që nuk e njohin për nga merin sallallahu aleyhi vesellem dhe të hyj në grupin e pasuezve dhe përkrahësve ose partisës të ti sallallahu aleyhi vesellem edhe njerëzit në kitë qështje janë dhe më thënë dikush më shumë dikush më pak e dikush është krecësishti privum prej kësa e njohje kurse mirësia është prej Allahut është në dorën e Allahut dhe jep kujtëdoje kurse Allahu Ashtë posëdu e po si mirësisë së madhe e, Në librin e ti I që në marë gjyush ilë islamie Thët i bënkajimi rahimahullah Ata që kanë dalë prej bindjes në daj pengamerit Salallahu aleyhi vësallem Dëmë thënë ata që e kundrësojnë uvzimin e pengamerit Salallahu aleyhi vësallem Janë në dhjetë ersira Ersira e natyrshmërisë së tyre Dëmë thënë se natyrshmëria e njeri jutë është i padrejtë dhe ignorancë, si e ka përskrujtë Allahus, përshkrujtë Allahus, përshkrujtë të alëm kuranë. Dëmë thënë, ata mbeten në atë ersira dhe në atë zulumë. Dëmë thënë, nja është ersira e natërshmërisë të tyre. Pastaj, ersira e ignorancës, ersira e epshit, ersira e fjalve, ersira e veprave, sëpse nuk i kanë nëdhëzim nështë ë errësira e hyrjeve edhe daljeve, errësira e daljeve do të thonë çdo vepër kuhinë, ku edhe si përfundon, ajo është errësirë. Pastaj errësira e varrit, errësira e kiametit edhe errësira e parëtsme, do të thonë në xhenem. Ë thot, prandaj thot errësira është e pandashme prej tyre në të gjitha, në të treja botat. Dëmë thënë edhe në dunja edhe në varë edhe në akiret. Pasuesit e pengamerit, ose e pengamerve, e, janë në dhjetë drita. Dëmë thënë të kundërt me këto dhjetë të kaluara. Dhe thëtë, këj umet, umet i pengamerit sallallahu aleyhi sallam, ka një dritë që nuk e ka asë një umet tjetër, dhe Muhamedi sallallahu aleyhi sallam posedon dritë që nuk e ka asë një prej pengamerve të tjerë. Dhe thëtë kjo është ajo që duhet të mësoj njëriun për atë se si duhet të silet në dajpë nga merit sallallahu a njëmë sëllem, si duhet, du më thënë, të mësoj u dhëzimin e ti e dhe si duhet të pasoj atë. Aspekti të tretë i komentimit të këtë në fjalve, këtë që ka thënë Imam Ahmedi, Rahimehullad, më thënë se e ka gjetë, biniën e Amerikan sallallahu anhu selam në 30 në 33 vende në Kur'an. Në ajetë të shumta thotë siguria ajeti që ka thon Allahu subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katira. Thotë ju nëse dërguanin e Allahut e keni shembulltyrën më të mirë, që duhet, do të thonjë që duhet ta pasoni. E për secilin që e shpreson në takimin e me Allahun edhe shpreson për shpëtim në ditën e gjykimit edhe për secilin si që e përmend Allahun shumë. E Ibn Qafiri rahimullahu ka thonë ky ajet është argument i madh për ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose për për të udhëzuar pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në çdo fjalë, në çdo vepër edhe në çdo gjendje. Pra ndaj, sepse me këtë ajet, Allahu i ka urdhru sahabet në luftën e ehzabit, luftën e hendekut, të thët, që ta kenë për shembul nga merin e Allahut në durimin e ti, në këmgulljen e ti, dëmë thënë në qëndrimin e ti, në luftën e ti, në guzimin e ti, edhe në pritjen e, e, e shpëtimit e dëndihmes prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëmë thënë edhe në gjendjet, pra, pra ndajtë dëmë thënë se cilë në gjendje duhet njëriju të njohe, të njohe gjithashtu gjendjet e për nga meri që ta pasoj atë. Gjithashtu ka thënë Allahu wa këdhalika e uhajna ruham min wa këdhalika e uhajna i lejka ruham min emrina. Dëmë thënë kështu ne të shpallëm ty e, pra udhëzimin që është shpirt, pra që është jetë. Prej urdrave ton, ma kun të tëdri me lë kitabu e lë iman Do tëtë ti nuk e dhije për para se qëka është libri dhe qëka është imani Wa lakin gjallna hunuran, mirë po këtë shpadje ne e bom drit Në hdibihi me në shau min i badina Me të cilën e uldhzojnë kanë të dojmë prej robrve ton Wa inneke të hdij ila siratin mustekim edhe ti uldhzojnë në rrugën e drejtë do thot hafizul hakami rahimahullah ka thon për këtë pjesë ta ajetit që thot se til zon në rrugën e drejtë do thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u amson njerëzve i thret i nxit edhe përpiqet që ata ta ndjekin rrugën e drejtë kurse ajo do të thon që ti u krijojë në zemër dashuri për rrugën e drejtë dhe ti ti fuset në rrugën e drejtë do thon kjo Këtë nuk e ka ndorë për nga meri sallallahu a në sëllam Për vetëm Allahu Por ajo që është e për nga meri sallallahu a në sëllam Se aj uvëzën dhe më thënë I më thënë dhe i drejton njerëzit ka u dha e drejt Gjithashtu ka thënë Allahu Inne hadhe lë kuran e jahdi lillati hi e akwem Dhe thëtë këj kuran uvëzën natë që është me drejta Iman dhe më thënë këj Djetari i madhi të fësirit Sa'adi Rahimehullah ka thonë Se ma e drejtë dhëtë Pra Ma e drejtë në gjykim Ma e lartë ma, ma e saktë Në zdojgjë në akide Në vejpra, në moral E kështu merad <clears throat> Pra ndaj thotë kush udhëzohet Me atë Në të cilën thretë kuranit Më thonë kush udhëzohet si pas kuranit Aj është njeriu maj drejt edhe maj udhzuar në të gjitha qështjet. E një prej aty në që për të silat të threjt edhe udhuzon Kurani, është pasimi për nga merit sallallahu anhe sallam, si që përmendëm dëmë thënë, si që ka thani ma Mahmedi në 33 ajete. Kurani dëmë thënë gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala, në Kurani edhe para lajmron, si që thamë, Kunder kundrështimit për nga merit sallallahu a.s. Si që ka tanë, feljah dhe rillë dhine ju khalifune anë emri hi, dhe thëtë letë kënë kujdes, ose letë ruhen ata që e kundrështojnë urdrin e ti, entë usibë hum fitne, e u jusibë hum adhebun e lim, pra se atyre do t'jë ndodhe një fitne, një telashe, ose do t'i kaploje dënimi dhemshëm. Gjabiri, radhjallahu anhu, transmetan si të qindran në sahihun e iman muslimit, dhe thotë uh, se pëngë amëri sallallahu aleyhi wa sallam, kur mbajke khudbeli gjerata, thoshte, emma ba'd, fa inna khajra l-hadithi kitabu Allah, dhe thotë uh, fjala më i mirë është fjala libri Allahut, wa khajra al l-hëdji, hëdji Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, dhe udhzimi më i mirë është udhzimi Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu subhanahu wa ta'ala ka than Ja juhel ladhina amanu Atiullaha wa rasulahu Wa la tawallahu anhum, anhu Wa antum të smiun Dhe më than O ju që keni besuar Bindjuni Allahu dhe të dërguarit ati Dhe mës u Mës jakëtheni shpinën ati Kër ju dëgjoni Dhe më than kër i dëgjoni Ajetet dhe hadithet Gjithashtu ka than Allahu Wa ma atakum ur rasulu fa khudhuhu Wa ma nahakum anhu fëntahu <coughs> Dhe thët atë që ju ajep i dërguar i mëreni, edhe atë që ju ndalon, largohu një prej saj. Ibon Kaimi, Rahim e Allah, dhe thëtë se shdo gjithë që ti urdhroj Muhamedi s.a.w. ju duhet pa tjetër ta bëni. Edhe shdo gjithë që ti ndaloj, duhet largohu një prej saj, sepse pengameri s.a.w. ka urdhruar vetëm për Zdo mirësi edhe kandaluaj vetëm nga të këqijat Gjithashtu ka thanë Allahu Dhe më thanë ndi që një ata, pasojë një ata Që të jeni të uvzuar E kështu me rafë dhe më thanë shumë ajetet të cilat Të regojnë edhe Uvzojnë se udhëzimi më i mirë, do të thënë, ajetet e së shenjtës që argumentojnë se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe që tregojnë se çdo mirësi, edhe çdo lumturi, do të thënë çdo e mirë vjen me e, pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur serializimi i vërtet i pasimit është, do të thënë na jëskalla jo e e realizimit, pasimit pengamirit sallallahu aleyhi wa sallam është qka da e hijrejtit si qka than uh, pengamirit sallallahu aleyhi wa sallam në hadithin e njohur që është uh, <coughs> i transmitun nga Omeri radhiallahu anhu thëtë fëmën kanët hijratuhu ilallahi wa rasulihi fëhijratuhu ilallahi wa rasulihi dhe thëtë kush e ka hijretin për Allahun ose tek Allahu dhe i dërguar i ti Higjreti i ti është për Allahun dhe për të dërguarin e ti. Pra, ajo që është obligim për njerëzit, është pa tjetër të shpërngulen ose të bëjnë higjret të Allahu dhe i dërguarin e ti. E kjo, që ka të të thotë, se, si ka thani bënkajimi, rahim e holla, higjreti është dy loje, higjret me zemër edhe me shpirt, edhe higjret me trupë ai hijreti me trupast spรงulja do të thon nga një vend në një vend tjetër kurse hijreti me zemër me shpirt asht që të lihet çdo gjë që e kundërshton rrugën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe të kapemi do të thon kapja e fortë edhe mbajtja e fortë pas urdhrave të Allahut edhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ë ky ky hijret do të thon për fsinë ë eh, hijret prej edhe hijret te do të thon hijret prej largim ose braktisje ë shejtanit ë kufrit ë shirku braktisje bidatit braktisje njerëzve <coughs> do të thon të këty të shirku të kufrit bidatit mëkateve xumerag hijret deri te Allahu do të thon duke i zbatu Plotësisht, urdrat e ti edhe fene ti. Aspekti i katërt, i komentimit, më thënë të këtyre fjalve, është ajo që ka thënë Allahusë, fëllavë të ala, Fela vë rabbi kela ju minun, hëtta ju hakimu kefima shëgjara bejnë në hunë. Dëmë thënë jo, pashë azotin tëndë, ata nuk janë besimtarë, përdej sa nuk të marrin ty për gjykues për mos marveshjet me styre, ثم لا يجدو في أنفسهم حرجا مما قضيت <تصفيق> باستي تمس نديه النزامر نغشتيت أوسى باكناتسي نغاية جتيكة جكو ويسلموا تسليما أدبا تدرزوهم بلوطسيست أوسى تنستروهم بلوطسيست كثان ستترانسمتان إمام ابن بطة رحمه الله سأبو بكر الصديق رضي الله عنه ka than lastu tarikan shay'an kana rasul kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih do thot nuk do te la asnj gjah te cilen e ka ban i dërguar i allahut sallallahu alaihi wasallam pa e baer dhe un dhe thaën, do them do ta baj patjetër dhe nuk la asgjë prej veprave te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam <coughs> dhe ka than wa inni la akhsha Interaktushejën min emri hi En ezigë Dë thët kam frikë Se në qovë selna diçka Pre urdrave të ti Se mos devjoj Këtë fjalë Dë më thënë këtë e ka thënë Sidi ku maj madhë Pra i sinqerti drejti Maj madhë i këti ju metit Edhe për këtë Ka komentu Ibn Betta Rahim e Allah Thët O vlezer Këtë e është i sinqerti maj madhë <coughs> Dhe ka frikë për vetë vete se mos devjoj nëse ele diçka prej sunetit pengamerit sallallahu alaihi wa sallam. Atër e thotë qka të themi për këtë kohë, kur njerëzit e kësaj kohë kanë fillu të talen me pengamerit sallallahu alaihi wa sallam, edhe me sunetin e ti dhe me ubrat e ti, dhe krenohen nëse ele në sunetin e, e pengamerit sallallahu alaihi wa sallam, edhe nëse kundërshtojnë urdhërin e tij. Do thotë elutim Allahun që të na ruaj prej devijimit <coughs> edhe të na shpëtoj, domethënë me vepra të mira. Do thotë ky ky është kuptim i sahabëve, kuptimi i Abu Bekrit radhiyallahu anhu edhe sahabëve në përgjithësi se lanja e sunetit për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem është kërcnim se njeriu devion, i devion zemra si të shë në e përmendëm na jetin e më parëshëm që ka thënë Allahu dhe më thënë dhe të këmë kujdes ata që i këndrështojnë urdrin e ti <coughs> i bëntejmija rahimehullah ka thënë dihet me konsenzus të të gjithë muslimanve se është obligim që për nga meri sallallahu aleyhi vesellem të meret gjykatës edhe gjykim dhe më thonë për zdo gja që ndodhë, për zdo mos marveshjet dhe më thonë që ndodhë mes njerëzve që ofta ajo në qështjet e fejs, ose në qështjet e dunjas edhe pa marë parasysha është ajo në qështjet bazë të fejs ose në degët e fejs Dëmë thonë në gjykimi të pengameri sallallahu ane, ose me marë pengamerin sallallahu ane, në sëllem, për gjykatës. Gjatë jetë së ti, kuptohet që kanë shku të vetë të pengameri sallallahu ane, në sëllem, kurse pas vdekje së ti, merët për gjykatës suneti i ti. Edhe kjo në së cilën qështi, edhe në qështi e te fejës, edhe ato që kanë të bëjnë me bazat e fejës, me, me akide në kështu me ravë, edhe ato që kanë të bëjnë me degzimet edhe thot gjithashtu e kanë obligim njerzit që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjikojë për diçka mos të ndjejnë në zemër asnjë ngushtim, do të thonë se ose, ose kundërshtim, por të nënshtrohen plotësisht. Evon Kayimi rahimohullahu ka thonë në këtë jetë Allahu është betu në me betimin më të madh, e ai është Betimi në vetë vete në ti Subhanahu wa ta'ala Dëmë thënë Allahu është betu në vetë vete Se nuk Ka iman Nuk kanë iman njerëzit Edhe nuk janë Dëmë thënë besimtar Për derisa nuk e marin Për nga merin Për gjykatës në gjdo mos marveshje Edhe ajo është Thëtë thët, thët i bun kaimi Se cili loj mos marveshjeve në të gjitha temat e fesë edhe në zdojnë zdo dodi të dunjas. Edhe këtë e ka vërtetu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe më thënë këta jetë me disa përforcime. Dhe më thënë njëre fillon me felë. Dhe më thënë jo. Pra kjo është, për para se me fillu fjalin e më hon atë, pastaj betohet në vetë vete edhe e është betimi ma Madhështorë, sëpse Allahus përhanohet ala Betohet në vetë vete dhe betohet në kriesat e ti Pastaj thëtë nuk janë besimtar La ju minun e, Përderi sa nuk të marrin ty për gjykatës në ato që Në ato mos marveshe që kanë me zvete Dhe nuk kam jaftu me kach Po ka thënë, pastaj, pas gjykimit Dëmë thënë, më stëndjenjë në zemër për që ka pak në qësi Dhe nuk kam jaftu me kach, po ka thënë, pastaj, pas gjykimit po duhet ta pranojmë gjykimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me zemër të hapur edhe me gzim, do të thonë edhe me kënaqësi. Sikur do thotë jo ta marrin gjykimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me ngushtim edhe me e, si pizorit, si thonë. Do thotë edhe kjo nuk është pranim i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam për gjykatës nëse gjykimin e pi e merë, të më thanë sikur kur e pi ndë një pi e që nuk të pëlqenë, të më thanë që është e hidhur. Por, duhet merët me zemër të qetë edhe me knaqësi. Pastaj, edhe me kaqë nuk është mjaftu, po ka thanë, uajusellimu të slima, të më thanë, dhe të dorëzohën plotësishtë. Dhe të ka përcirit të njëtën folje dyherë, që në gjuhën arabe, arabe dhe më thëmë jepë kuprim ma të fuqishëm, dhe më thëmë të dorzohen plëtsisht si që dorzohet robi dhe më thëmë dajzotrisë vetë, që mos kënë asë një kundrështim edhe asë një lojë loj paknacije me gjukimin e pengamerit sallallahu a vëllim sallam. E tani dhe më thëmë me këto mundumë, dheri diku me tregu rëndësin e kësaj pike, e kësaj qështje, thënë, e këti janu luesi, që ta kuptojmë se qka do të thot kundrështimi i kësaj, dhe më thonë, qka do të thot që nëse diku shbeson se udhëzimi diku i tjetër, është mëj mirë se udhëzimi për nga meri qëllë allahën e më sëllëm. Dhe më thonë, prej kësaj që kaloj, dheri diku kuptohet kjo, dhe më thonë, aspekti i pest, pse e kjo, kjo pikë është prej anuluesve të islamit. Pse do të thon ai që mendon se udhëzimi i dikujt tjetër është më i mirë se udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose gjykimi i dikujt tjetër është më i mirë se gjykimi i ti. tij. ë thotë sehab bukhari ë hafidhahullah do thotë kjo merret vetëm në, në në dy aspekte. Aspekti i parë se ajë njerëj që e ban këtë anulues, do të thonë se i mohon ato ajete edhe ato hadithe që janë të vërtetuar, do të thonë ato ajete që kanë në Kur'an, edhe hadithat që janë në Sunet sahiha, që janë argumentet shumëta, se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do të thonë këto deri tash këto argumente dhe këto fjalë dietarve ishin për sqarimin e kësaj çështje. Aspekti i dytë Domethënë në aspektin e parë, pra njeriu nuk ka të drejtë ta lë ta lë udhëzimin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem sepse ai është Islami i vërtetë. Edhe kush e lë Islamin do të thotë normalisht ka dalë prej tij. E vaje njëri që e krason ose e barazon, domethënë e udhëzimin ose urdhrin e dikujt tjetër me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ai është mosqesimtar. Pra aspekti i parë është se ka përgjënjështrim për kuronin edhe sunetin. Aspekti i dytë është se ka lënje pasdore ose refuzim e këti refuzim të më thëmë të këti shëriati madhështor për të cilin Allahu në ka urdhru që të amarin për gjykim në shumë ajete edhe në ka të regu se njerëzit e ka në obligim që të, të gjykohen të shëriati. Edhe për këtë na vlen argument, do të them aty ku thot Allah subhanahu wa taala an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Do të thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më i afërt për besimtarët se sa vetvetet e tyre. <coughs> këtë aty e shpjegon Ibn Khaimi me disa fjalë që janë pak gjata edhe duke mundu të shkurtoj këtë përmendi vetëm kuptimin. E, qka do të thotë se pengameri sallallahu anin sëllem është me i afërt për njerëzit, për besimtarët, se sa vetë vetët e tyre? Do të thotë se njerëzit e, ose besimtari e ka obligim që ta logarite pengameri sallallahu anin sëllem më të afërt për ta edhe më të dasur se sa vetëja ti, sepse afërsia është rezultati Dashuris Du më thënë njeri u nuk e do askant Ma shumë se vet veten Kurse pengamerin sallallahu aneho sallem E ka obligim të doj Ma shumë se vet veten Edhe Tabaje pengamerin sallallahu aneho sallem Gjukatës Në veten e ti Du më thënë edhe në zdo Qështjet ti Pra nuk asë sigur e, Shka thonë në këtë kohë Në jam i lirë në veten teme Baj shka du Pra njeri u nuk është i lirë, njeri u është robë i kryu e si të ti, i Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe është i obligum që në vetën e ti, vetë vetën e ti të gjykoj me sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam, edhe me azja tjetër. E, edhe, prandaj, dë thot, thotipën ka imi nëse do të kuptosh ti, a do me të vërtetë pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam, ma shumë se vetë vetën, A për kontrollojë vetë vetveten kur të vjen një urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është në kundërshtim me epsin tën, ose me fjalët e atyre që ti i pason. Nëse e bën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për djikatës, të secilës si fjalë, edhe si secila fjalë çdo kujt tjetër, nëse pajtohet me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pranon, e nëse kundërshtohet e refuzon e nëse nuk nuk të qartësohet ty a është në pajtim ose në kundrëshim, atëhere e lë pezumë, të më thënë asë nuk e besonë asë nuk e, e, e, e mëhonë. Dër i sa ta kuptojshë se cila është e vërtetat, të më thënë cila anë, refuzimia po pranimi. Nëse është njeri u këstu, të më thënë, zdo gjë që e thot vetë njeri u, ose që e thot aje të cilin aje pason, dëmë thënë Hoxha, ose imami, ose i, i ti, dëmë thënë ose medhhebi i ti, ose partia i ti, ose grupi i ti, në qëfë se fjallët e tyre, ose fjallët e kujtë të tjetër, i, kras, i, i siel për gjykim të fjallët e pengamerit sallallahu alaihe sallam, edhe ajo që është në pajtim me të e tranon, në që është kundërshim me të e refuzan, atëherë ajo është pasu e si pengamerit sallallahu alaihe sallam, për po në qoftë se a i fjallët e për nga meri të tjirëve, edhe qëka të pajtohet me grupin e ti, ose me partijin e ti, ose me imamin e ti, e pranon për fjallëve të për nga meri të të tjirëve. A qëka nuk pajtohet, atër e mundohet me gjithë rrugdalli edhe më largupi e të tjirëve. Sigur qëka bëjnë shumë njerës sotë që pretendojnë islamë edhe, se nuk, dëmë thënë për kitë qështja, thot vetëm pretendimi se me gojë secili thot se unë e pranoj vetëm sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem kështu më radh, po kur të vije në kundërshtim me politikën e tij, kur të vije në kundërshtim me filanin mes ejt Kutubin me atë, atëherë mundohet me arsyetuar për me refuzuar fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe me lën fjalën e atij që ai e ndjek, imamit të vet. Edhe do të thon duke bël lakesa, duke bë duke ba mashtrime që si ka thënë Allahu in telwu, e in të lëvu e u të rridhu fe inë Allahe kane bi ma të amelun e khabira du më thënë që se ju bëni lakesa ose këtheni shpinen, Allahu, e këtheni shpinën atëherë dijeni se Allahu Allahu është mirë informuar për shdojgje që bëni ju taninë këtë pik është shumë më rëndësi edhe këj aspekti i gjast të sëqerohet qështja e gjykimit me liqët tjetër përveç liqit Allahut. Se kjo është qështje shumë e madhe, edhe në këtë qështje kanë hi dhe thotë shumë njerëz me injerancë edhe pa udhëzim prej Allahut edhe pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe thotë ata qka folin edhe qka i banjë të këfir shumë njerëz me këtë qështje, ata nuk i kanë marë këtë fjalë që i përmenëm, edhe nuk udhëzohen si pas udhëzimit me nga meri qëllë Allahu A.S. Pra ndaj duhet të kuptohet edhe kjo qështje ashtu si, si qështë si pas argumenteve të kuranit e dhe sunetit dhe si pas qërimeve të djetarve. Si që ka than Shekhe Fozani Hafidhahullah pas i ka qështjaru qështjit e tekfirit edhe gjykimit me lich tjetër përveç lichjit Allahut thot këto janë disa çështje detajuara, do të thon disa pika të detajuara në këto çështje më vastore që është vë problem i kësaj kohe. Do të thon çështja kur folet për gjykim me ligj tjetër përveç ligjit Allah, të Allahut është vë problem i kohës tonë. E, thot se qofsoni Hafidhullah, sa i përket Të qështjeve të besimit të akides të më than nuk guzën që njëri ju të lihe të zgjeve të shkadoje edhe të lëre të shkadoje të më than prej besimeve se ata, kjo është më rëndësidijet ata që flasin shumë për gjykim me liqët Allahut ilan njerëzit të më than që mund me besu të shkadojnë ata, janë të lirë në besim sigur të shkabajnë te juanul muslimin se si, se si u pa do të thon kjo e fundit se është pas disa herë po kjo çka ndodhi në Egjipt për para një kohe të shkurt do të tat ata duke folur shumë për gjykimin me liç Allahut kur erdhën ata për me xhiku i lan njerëzit do të thon që mund të më besuat çka doin kurse kjo as se si do të thon kjo është themeli i gjykimit me liç me ligjin e Allahut prandaj ka thon Shkëfazani hafidhahullah Do thot, Kjo është lanja që njeri u të zgje dhe që ka doje me besu është qështje shumë e rëzikshme dhe e madhe e, Kurse gjykim i ligjit të Allahut i përfshim të gjitha këto qështje Jo vetëm gjykim, dëmë thënë për vjedhje, për vrasje, për kështu ose për ndarje në pasurive nuk është vetëm aty ligjit i Allahut po fillon prej të, të uhidi i Allahut që çështja e gjykimit me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut është e madhe edhe detajet e saj janë ashtu si i kanë sqaruar dietarët dhe mufesirin, do të thon dietarët e tfsirit. Dhe nuk i thuhet, nuk i thuhet në përgjysë, do të thon fjala e kufrit nuk përdoret në përgjysë për secilin njeri që ka gjykuar me ndonjë ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, por bëhet do më thëmë sëqarohet gjendja, prej gjendja, prej gjendjas në gjendja do thët kërë këtë da, da shtë të veç me përmend fjallin e shekhthozanit se e, e përsirit disa herë se kjo është qështje e madhe është shumë rëzikshme edhe është ba e, problem në kitë ko kurse kuptimi i gjykimit Me, dëmë thënë kuptimi kësaj që është, është E kemi së qëjaru edhe të Libri Të rethe e mailet Ashtë Si ka thonë Shekhe Shek Ibu Mbaz Rahimehullah Thëtë se ka katër kategori Thëtë ku shë gjithon me liqë tjetër Përveç liqit Allahut Nuk mundet Të dalë pre njarës pre këtyre Katër gjendjeve Në një aj që gjithon me liqë tjetër Edhe thot unë gjikoj me këtë, sepse është më i mirë se sheriati islamik. Ky është kafir, do të thënë ka bë kufrt të madh. Në ndry, ai që thot unë gjikoj me këtë ligj, se ky është njësoj sigur sheriati, edhe ky është kafir, kufrt të madh që ka bë. Ai që thot unë gjikoj me këtë ligj, po sheriati është më më i mirë se ky, mirë po lejohet me gjikojave me këtë që gjithashtu është kafir me kufër të madh. Ose me than ndryshe, secili që lejon të gjikohet me tjetër ligj përveç ligjit Allahut, a të Allahut, ai ma ma është kafir. Do të thonai se thotë se është lejuar të gjikohet edhe me syriat edhe me tjetër ligj. Etas edhe më më kufër më i madh ose më rrezikshëm as nëse thot se ky ligj është i barabartë me syriatin. Do të thonë nëse thot se lejohet a seriati është më i mirë qe próprio st kafir. Po nëse thot se lejohet dhe ky është njësoj sigurisë seriati, atëherë është kufria më i madh. Ëve më i madh është nëse thot se ky është më i mirë se seriati. Do mvan secili që lejon, që thot se lejohet me gjiku me asnjë ligj tjetër përveç ligjit të Allahut është kafir. Kur sa njëri që thot se nuk lejohet me gjiku me asnjë ligj tjetër përveç ligjit të Allahut dhe ligji Allahut është të obligim për se cilin njëri e pastaj gjikon përdo një epsh ose përshka këtë ignorancës ose përshka këtë e, frikës ose kështu të më thënë që fse ka një pushtetar matë madhë se aj përmitan që urdron edhe aj bindet ati se e, por duke thonë se nuk lehot me gjikume të të lich atëre kjo është kufër i vogël si qka thonë Abdullah ibn Abbas i radhjallahu anhume, Tavusi, rahim e hullah, dhe më thëmë prej nëzënësve Tavudha ibn Abbasit, edhe një numër i madh i djetarve prej Selefit. Dhe thot, kjo është prapë po e përseri se ke, e, besoj që e kemi sëqeru edhe njëhert e libri tre themelet dhe argumentet e tyre. Edhe kjo është ajo që duhet e dihet, domethënë ai njeriu që thot se është obligim gjikohet me ligj të Allahut, mirë po e, nuk gjikon me atë për shkak e epsit ose, ose e injorancës ose arsyjeve tjera, domethënë ai është bën mëkat sikur mëkatar i tjerë. Përndryshe do të ishim nëse themi se edhe ky i fundit është kafir, atëherë do, do të realizohesh te plotësisht menhetse i xavarizve të cilët thonë se çdo vepruesi i mëkatit është kafir sepse kuptohet që ai njeriu që bën një mëkat në atë moment në vetveten e tij nuk ka djikuar me ligjin e Allahut, e vë. Pastaj gjithashtu do detyrohesh tim të themi se cili bidaxhi se është kafir, sepse ai njeriu që thotë se me vludi është i lejuar, do thotë ai nuk ka, si më thon ma charts kanë një tjetër lloj përvec visitat Allah ose e, ose biodata të ngjashme mos folën për ata e, që thonë që i mohojnë cilësitë e Allahut e kështu me radhë do thotë ajo është edhe më parsore prandaj kjo ky detajizim si më thonë që stiarimi i dietarëve është shumë e rëndësishme për ta kuptuar këtë çështje ميافتو بمكاش والله عالم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين